<härship> Fredagsfrannan, morgon till talkshow Med Janne Holmbom Johanna Lind I FN Särskilt <skratt> Åh nu, där jädra, där kickar in Wow Hör du något i dina lurar? Ja, något så nu bara liksom Wow Hallå, hallå. Du hör, ni hör ingenting att det då. Men det spelar ingen Jag tror att det går ut i varje fall. För här, nu hände någonting. Det uh. Det var någonting som stängdes av eller stängdes på någonstans spännande. Oh, vilken start, jag är helt slut. Va? Och halt var du på vägen också. Nej, nej, det, var, nej det var det, det. inte. Men nej. det hade kunnat vara. Ja, hade vad varit. Vad fan är det Ja Jag tänkte något. lite på det igår. Ja, alltså, det var ju det var ju faktiskt ett box. Så här, får, så här får inte ens aprilväder vara. <laughs> nej. Liksom. Va? Men det är, ju, det är ju ingenting man kan göra någonting åt. Nej, det är bara gilla läget. Det var lite vackert dag tag faktiskt, måste jag ändå säga, med det vita. Och man fick lite så här, nästan lite, man var sugen på att tända lite ljus och oh, kan ja. Det oh. Ja. Vi, vi kan berätta varför det är så rörigt. De håller på att bygga om lite faktiskt. Alltså med, med lite ny teknik och så, mm. så Vi har fått några nya hörlurar. De var helt vidra Mina utstående öron är nu intryckta. Alltså jag kommer att bli sån här filmstjärna när jag går härifrån idag. Ja, det de funkar ut. inte alls. Men jag hör dig och jag ser att det går ut så där. Så jag tror att, att det, är, det är alltid lite spännande. Du idag, ja. namsta idag. Mm. Ska vi om av barn först då? Ja. Mm. Det är ge och gör. Göran oh, Göran, ja. Ja. Göran Persson. Ja, tänker jag inte på det <laughs> Nej. Han han kallas ju för HSB. Ja, just det. Han som bestämmer. Var, ja, precis. Ja. När han var kommunalråd i Katrineholm. Mm. Han är rolig för att han har gjort en sån här riktig klassresa. Alltså nu, nu tillhör han liksom storkapitalet. Det är lite kul. Sådär. Han ja. uttalar sig precis som en, sån där, som en sån mogul som han är. Ja. Annars, när jag någon säger Göran för mig nu för tiden, mm. då tänker jag på en författare som heter Göran Redin faktiskt. Ja. Som är bördig från Östergötland. Och som skriver historiska romaner. Just det handlar ja. pratat om att Ja. om ah. tidigare. Det är den första liksom jag tänker på när jag gör mm. det. är lite roligt sådär. Och Göran mm. känner jag lite. Uh, men jag lärde känna honom kanske i början på 2010 eller sånt där. Ja. Ah. Så att det är en ganska ny bekantskap. Men, men, men uh, det är roligt att när man associerar. Va, nu, nu, nu, nu, nu, du sa Göran. Så det... Ja, jag tänkte, jag tänkte på tänkte... Göran Engström. Det är också en skribent. Han jobbar ah. på Smålandstidningar i många år också i, i Arneby. Ja. Ah var ju lokalreporter där och skrivit massa böcker om stjärngranat och byggden i Arneby kommun. Ah, okay, ja, han var ju en sån fantastisk, man lever inte tyvärr, han ah, var okay, ja. en, en otroligt varmhjärtad, rolig, bullrig, underbar människa som också ah. var sån här som blev en given mentor när man började jobba på ja, vad härligt. på tidningen. Ah, han var helt fantastisk. Han ja, var kul. Ja, han jag. måste vi prata lite mer om. det är ju Ja, han är värd att prata om. Mm. Ja, men du var kul det, just att man, man får ett namn och så liksom, du klickade till liksom. Ja, och det kanske på liksom, liksom tänk om man hade sagt Adolf. Ja, ja det, <laughs> och så är det. Det, det är det. Tänk en dag då det inte associeras längre. Kommer det Aj. komma en sån? Ja. Det är de yngre generationer det kanske. Ulf ja. Dinkenspiel, som mm. var en moderat politiker. han föddes 1939. Mm. Vet han han som andra namn? Nej. Adolf. Han Nej. döpte sina barn till Adolf 1939. 1939? Oh. Ja, man får ju fundera, vad det kanske var ett släktnamn, man ska inte hänga ut honom på det Nej, sättet. Nej, det kan ju inte handla för, för ja, mm. han, han hade ju den goda smaken att döpa sina egna barn till Jan. Ja, men du ser. det ja, blev du så blir på honom någon har på honom. Ja. Eh, idag är det världsbokdagen. Ja. Och innan vi spelar första låten mm. som vi faktiskt ska spela för att gratta ett födelsedagsbarn. Men, men, ja, du, du hör vad jag har blivit Men var upp. du förberedd? Ja, ja. ja, ja. Nej, men då tänkte jag, jag tänkte ge tre boktips. Ja. Och jag ska ge ett för vuxna, ja. ett för ett för ungdomar kan man säga så, och ett för kanske lite yngre barn. Och, och det första det är till, till de vuxna och det är en, en bok som heter Mannen utan öde som faktiskt Inre karaktär. Ah, ja, ah. Ja, precis Nobelpris ah, 2002. För, första utgåvan det heter en steg för steg och jag tycker nästan det var en bättre titel. Och den jag tycker den är högaktuell i dessa dagar mm. då, då liksom, man pratar om vad ja, fanns. Nu ja, ja. du vet, alltså som man blir helt. För den, den är ju, han, det handlar ju om hans liv mm. om, om, om, om hur han liksom blir tagen och hans familj blir utplånad. Och, och, mm. han hamnar i koncentrationsläger efter koncentrationsläger och han var liksom för han den, den är så han så... ja, förlikar sig. Ja, och den, är, och den, är så, den är så objektivt beskriven. Ja, där. Och sen gasade de. Ja, du vet, sådär, ja. alltså. och det blev ju så... hans överlevande strategi på något sätt. Ja, precis. Ja. Men den är så fruktansvärt bra, den ja, är. boken. Alltså. Och mm. den, är så, den är så... Den ska jag läsa om. Det var ett ja. bra tips. Jag ja. har den här med boken. Jag inte ja. läst den på flera år. Men då, då har jag också ett, ett, ett, gammalt, ett gammalt tips för, för ungdomsbok ja. från 80-talet. Nej, men, men då har jag, jag läst jag, den. Jag ja. tror att alla har läst den. Tordyven flyger i skymningen. Åh, oh, vad bra Grypa. det ja. ja. men hur bra. Är det? det finns bra. ju så här småländsk eh, eh, koppling till den också för den är det utspelar sig i någon här fiktiv by i i Småland. Ja, det kanske den gör. Jag vet jag minns men det är mm. egyptisk staty som ska finnas där och det är liksom, det är någon kvinna som ringer på telefon och de ska spela schack på telefon ja. Mm. ja. men det minns så där? Ja men jag tänker för ungarna idag de, de de har jättemycket nytt att läsa bra. Mm, mm. Men så tänker jag, den här får de bara inte missa. Och jag har ju en till då, samma ah, kategori. Ah. Och det är ju den vita stenen. Ah, <laughs> den är också. Ah. Men är det, det är ju Linde Ja, det är det nog kanske. Ah. Ja, den, den, den är, jag är, så, den är så väldigt kopplad till tvn för mig. Ja, du såg den på tv. Ah, och sen så Dorfinka och Dönikar. Ah, ah, ja. Nej, det finns mycket. Det finns men sen har jag en som mm. jag läste. En ganska ny bok mm. som faktiskt blev augustnominerad 2020. Som jag köpte själv, till, till, till mig själv. Till ungdomar? Nej, till när småbarn. Småbarn, ah. <laughs> ja. Ah. Eller jag. Men den är, den, och det måste jag läsa lite innan till. Den, den, li, den är skriven och målad eller tecknad, eller man säger. Utav Linda Bondestam. Ah. Och den heter Mitt bottenliv av en ensam axolotl. En liten, en liten ja, men jag, jag ska berätta så här. Ja, så här. Mm. Varje år är det fler arter som försvinner. Varje år är det fler och fler arter som försvinner från Jordens yta för alltid. En fulländad varelse, resultatet av miljontals år av evol evolution finns inte längre. En axolotl är en litet leende grodjur som lever hela sitt liv på larvstadiet. Vilket innebär att den aldrig, bli, aldrig blir riktigt vuxen. Numera tros den existerar i vilt bara i en sjö i Mexiko. Men inte ens det är säkert. I den här bilderboken, då, Mitt bottenliv av en ensam Axel möter vi möjligen den sista av sin art. Han trivs förträffligt i sin pö där han umgås med tigersalamandrar, samlar skatter och spionerar på allt roligt de tvåbenta luncharna på stranden hittar på. Det blir varmare och varmare och pölen blir grumligare. Fulfiskar flyttar in och en dag kommer en stor våg som sveper bort allt. Vad hände sen? En glad ekologisk existentiell bok om livet på jorden. Det bräckliga men samtidigt robusta. Oh. och den är så fränt alltså. ja. jag älskar den nu blir jag sugen på att läsa den alltså. ja, ja var roligt <laughs> men hon var nominerad hon fick inte ålderspriset men du det är du som har vardas ja, så du får botta upp så, upp så, så mm. men jag tänkte att vi ska fira Johan Johansson. Okej okay. det, det det är här. Vår, ett namn som inte... inga associationer. Ja. Jo Trum med KSMB han filler år idag. Vem? Trum KSMB KS ja, jag var ny kids det här den nya på the friday brunch Så vad du lyssnar på fredagsfrallan. Yeah, oh, Ej absteno. Åh, inte riktigt där, vi får lugna oss lite med det där, vad är frågan? Shit det. Åh oh, shit. Vet. Alltså de, de nya lurarna fungerar ju jättebra när man tryckte på knappen. Så Porsche, bra investering ja, för ursäkta att det. Ja, fast jag amatör, ändå att det var lite konstigt. Det skulle ju stått tryck på knappen. Ja. Du, ni är på Fredsfrålan, morgontid ja. i Radio Talkshow här på Hits FM 97,8. Hommen är byggd. För, för, vet du, det, var, det var Johan Johansson, du visste inte vad KCNB var. Det får du gå nej. hem och googla på och läsa ja, på. Nu för det jag ju förklara för, för liksom. eh, Han fyller år idag. Mm. Vet du att jag firar 37 år idag? Ja, som? Nej, 37, det var 37 år sedan jag och min hustru hittade varandra. Nämen! Ja, inte sen, vi gifte oss inte för 37 nej, år sedan, men, men då vi träffades. Vi träffades var ja. träffades ni? Ja. Vi träffades i Uppsala. Ja. Vi läste konsthistoria tillsammans. Ja, just det. Det har du sagt. Så, där ja. Kul. Så, Grattis så, 37 till år. er båda. Då tänker jag så här. Lyssna. Vad var det? Tiden. <skratt> kan man få lite mer. <skratt> Nej, det är kört. <skratt> liksom, Can't kan it back. Fan vad tiden går fort. Ja, ja alltså. när man tittar bakåt med så många fantastiska år. <skratt> ja. de, de sista ju är året i Ja, tack 50 det sista året. Det är kul också. Vad roligt. Hörr du jag, jag så Va? så är det. Du lyssnar mm. på den här då. Mm. mm. Ja, Johanna, det är du som har veckans vardagsbetraktelse. Ja, och det här är det här någonting är som, ja, men det här är faktiskt någonting som jag har tänkt på väldigt väldigt väldigt länge. Okej. Okay. Och det är en, en produkt som är ja. väldigt aktuell har varit det senaste året och det är tvål. Ja. Och, och jag gillar när man är liksom både hemma när man kommer bort och man går på toaletten och, och ska tvätta händerna så uppskattar jag när det är en god tvål, en god doft och den ska vara ja. krämig och skön i händerna. Det är ofta så här när liksom man är på något nytt ställe och man, då luktar man vilken god tvål. Liksom. Ja. ja, det tycker jag. Fast alltså på flaska då? Ja, för sen då är det ju folk som har sådana här... Hård tvål. Hård tvålar. <laughs> och jag tycker det är så och speciellt, när man är kanske typ på på fest eller någonstans och det är liksom lite man rullians på toaletten så man kommer in och så ligger det en blöt, slämmy tvål. Nej, det, det, det är en Det är en slämmig torsk ja, ja. ja, men den kan vi. Ja, <laughs> ja, ja, a, ja, nästan som en slämmig torsk a. som man liksom ska ta i. A. Och då blir man så här liksom, då tar man den i nyperna nästan såhär, så, här, så ska, man, ja. ska man spola den lite först. Först, ja, och så, ja. Så, ja och så vet det, det, betyder att halva tvålen åker ner avloppet? Ja, men den går ju åt jättefort. Och då tänker jag, undrar, ja. är det ohygieniskt med sådana här fast tvålen? Eller är det bara känslan som är att man tar det här slämmiga blöta? Vad trevligt att du frågar mig. Ja, för jag ska... är lite skräcks. Missat nej, nej men jag håller med dig. Alltså det, men jag ska säga så här, vi har vi har jättemycket sådana att två det stod, vi har en sån här pump alltså vi har två stycken i badrummet pump, alltså pump. Varför, varför två? Ja för att vi har dubbel handfat. Och sen mm. och sen, det, har vi en uh, på, på nästa toalett. Lilla muggen. Ja, precis. Och sen har vi en faktiskt på diskbänken också. Ja precis. Mm. Ja, så att, ja, jag älskar att tvätta händerna. Ja, med god tvål Ja, ja. Men sen <gårde> det är lite äckligt faktiskt. Men jag, men jag har faktiskt hård två i duschen. Ja. För jag tycker liksom det. Jag, jag... det är en nej, kollega. Nej, fan, det är bra. Ja, för, men då är det bara du som har den. <gårde> ja, det, är bara, det vet inte jag. Det, det är bara mina pubishår som sitter ja, på Ja, men jag tänkte att du skulle hårigt för det är inte lika ofta. Men gud, om det ligger hårigt tvål på handfaten tåren, efter, då jag inte. är det någon som har tvättade sig rejält efter det här Vi, vi, vi, vi måste, vi måste Nej, kolla sen jag... med handen om hårdtvålförsäljningen sjönk drastiskt i Tranås. Jag, jag, ja, jag, jag är inte så basilskräckig, så egentligen inte basilskräck för att tänka att de tvättar man bort. Men det är så äckligt att ta i en ah. kall, blöt tvål ah. som man någon och så vet ja, jag håller man att någon med, innan har varit och använt. Ja. Samtidigt bort, är det ju det är här det är ju så presentgrejer. Ja, de är så fint in. Man ska göra egen slaget. tvål och sånt där ja, skit. Och det finns ju sådana de här affärerna vet du um, de här som bara säljer tvål då kan man ju köpa de som har som små kakor och bak ja, ja. och såna de har olika former och så blir det så här bara ja. ska skulle man göra som prydnad kanske. Men du allvar, ni har inte en enda hårtvål i hela hus Jag har aldrig haft, har aldrig funnit en hårtvål i vårt hus. Jag tänker, jag tänker ändå, så om man, om man tänker liksom så Eko-kör. Ja, men man kan ju köpa refill på alltså ja, sig. Man, man köper jag, ju jag, de här jag... svindyratvålarna ja. som typ säljs på vissa butiker i ja. de här märkena som ja, det, och det och franska, liksom Eldorado, som så franska. Och sen köper man Eldorado. Precis! Och jättefin flaska och sen köper man liksom det <laughs> i fusk. Du, du, du, du. Men du, jag har gått så långt så att jag tycker liksom att det är äckligt att trycka på knappen. Nej, du får jag göra med armbågen. Bara. Ja, det är där har suttit folks ut på armbågarna. Nej. Ja. Men nej, sant. Och sätta ja, jag vet, det finns många. Vi kan ja. testa. Ni lyssnar på konsumentmakt. Ja. <laughs> Fredags för alla. Eh, nu måste vi måste ju på något sätt få någon ord. Ska vi lyssna på en till så att du lärer någonting. Ja. Nej, nej, nej, nej, Vi lyssnar på vill du stanna på Hard Rock? Listen to the Friday brunch. på Ja. Yeah. Oj! Kärlek. <laughs> Allt hela tiden. <laughs> så alltså, <alldeles> många <laughs> Man skulle kunna tro att det är den här, här mambo-expressen. Mambo Nej, men det här är faktiskt fredagsfrallan morgontid i Radio 2. Vet ni vad jag konstaterar? Nej. Vi brukar pusha lite sådär för, för fredagsprogrammen. Mm. Och så lägger man ut det på de här sociala medierna. Yes. Sådär, va? Ah. Och så får man gilla sådär. Ah. Några som bara, ah, vad spännande, okay. vad kul sådär mm. va? Och ni vill ha ut veckans innehåll. Ja. Vem som skulle vara vår gäst. Ja, då bara välte. Jädrar ja. vet du. Hela, hela sociala medier välte. <laughs> eller hur gör jag med det? Svaker, nej, men det, var, det var jättemånga ja. som liksom gillade. Det som jag, jag är en Ja, Så jag tänker att vi får nog liksom skärpa oss. För vi får ju oftast veta att vi är och sådär, Som så om vi inte visste det. Innan, ja. Eller hur? Ja, ja, precis. Ja. Men, men så idag tänkte jag. Att, idag kanske vi har liksom. 1015 femton, lyssna. Nej. <laughs> jag vet, nej, jag vet, nej, men, inte. Men, jag vet jag inte. Jag blir bara nervös. När du tar, <laughs> ja, så, ja, nej. så jag tänker vi måste skärpa oss. Men, <laughs> <laughs> men, men, men uh, take it away, Lind. Så vi ska börja skärpa oss nu när <laughs> vi lämnar av oss till mig. <laughs> ja, så. Ja, men då har det blivit dags. Nej, nu är jag som vanligt. Varmt välkommen, våran gäst David Lago. God morgon! Tack, tack. Och god morgon till er själva. Tack så mycket. Känner du som en liten kändis? Ja, det är nu det händer, Ja, ah, du breakar ja, nu. Jag har ju väntat på detta jättelänge ja, Jag och det. tänker mer, varför händer det inte för just nu? Ja, men precis. Du, i, i, I den här låten som vi fick höra, som vi skulle lära oss, oss så mycket om, men jag hade inte riktigt att vad de sjöng, Nej. men ja, då, då pratade vi om ditt efternamn och det var ju jättespännande. Du, <laughs> det betyder sjö. Ja. Ja Det, det är spanskt. Nej, Nej. italiensk. Ja, italiens. ja, ja, är italiensk, förlåt. Jag lyssnar aldrig på vad nu säger. <laughs> Det är italienskt. Har du italienskt blod i ögorna eller det taget namn? Absolut inte. Nej. Men nej, jag inte en aning faktiskt. men det kommer det ifrån? Nej. Grippenberg, vet jag. Det ja. ja. För du så spontant känns det ju inte som den mest hetlevrade typen. Det händer ju. <laughs> Om du strular tillräckligt. <l saturated> du strular, men nej, nej, det är ju bättre att vara god och glad. Och absolut. Men vem är David Lago då? Du är från Gripenberg. Berätta lite kort. Vem är du? Jag har aldrig bott i Gripenberg. Men okay? mina föräldrar har gjort en gång i tiden. Och det är ändå viktigt att punktera det. Och jag har spelat fotboll i Division 6 i Gripenberg. Wow! wow. Aa, ja, den är det. Ja, verkligen. Jag bor... Ute i Galtås, ute i ja. Säbehavet ja, som vi kallar det. Mm, Född mm. där, var tillväg lite svängar. Men nu har vi slått oss till ro. För ja. fyra år sedan så byggde vi ett hus därute. Ja, ja, där ute. Ja, härligt. Det är en liten pärla där ute Ja, så jag är en äkta Och ja. Det är lite kul det där just. Att, för jag tänkte så här, lag och det, det är liksom... Det är ett jättekonstigt namn, men det är ett jättevanligt namn i de här trakterna. Ja, vi är många. Ja, och, det, och det är liksom lite olika släkten och sådär också. Ja, det är, vi har gått igenom det här att ja. oerhört viktigt. Är du en Säbylago eller är du Gripenberg eller Gränna? Mm. Det är ett ovanligt namn, men olika släkten. Ja, tapar jag allmän. Ja, jag med. Det Vart hände något att göra den öronen? Ja. Ja, men, vi... men det låter ut. <laughs> Vi hoppas på det. Ja, ja. <laughs> Okej, okay, men vem, vem är David Lager då? Det undrar jag mig ibland. Men ofta så vet jag. Som sagt, det är en riktig Tranåsbo. 40 år. Har testat lite olika yrken. varit på Coop i Tranås i 8 år. Innan dess hade jag Lagos skinn och väsk Just det, tänkte jag. Ah, just det. Ja, på, där. På, på, vi var där. Den kom vi åt där, handlade vi på. Ja, på Storgatan, på självaste ja. Storgatan. Absolut. Ja, så. så att handel är kul. Ja, men gick du ja. handel på, på gymnasiet, så det var nej. den banan är? Nej, nej, nej, nej, jag gick barn och fritid. Gick du ja. fritid? Ja, ja. jag visste ju roligt. att jag skulle jobba med människor. Ja, ja. Och då kom jag genast att tänka på, ni pratade om association förut med olika namn och ja. så här min första tanke nu när vi pratar om handel så barn och fritid, ja. jag hade en lärare som sa att David, he, he, jag förstår inte riktigt, dina syskon var ju jätteduktiga i skolan. <laughs> ja. Men sen kom du. Ja. <laughs> Härligt. Jag, så jag, är jag har inte varit någon här riktig stjärna i skolan, men jag älskat att jobba och då framförallt med människor. Ja. ja. ja. Så nu handel. Det blev det perfekt. Handel. Ja. Mm. Men, men det här lagoskin och väske, vad heter? Lagoskin och väske, Shop. Shop, ja. Shop. Var det första liksom, karriärs- eller arbetsklivet? Nej, det var ju absolut inte. Jag började ju egentligen inom bad och friskvård. Aha. Så jag sommar jobbar nere på badhuset. Nämen. Jag sommarsimskola. sommar Simskola. Oh, vad så fantastiskt ja. kul! Ja. I, I den här dämsängen? Ja, var det var faktiskt nästa inne. Nu okay, ja. ja, ja, okay. lär de simma bättre när de vågar ja. Ja, det fötterna. Det så ja. kallt i den här ja. Ja. Mm. ja, det var fantastiskt roligt. Ja. Och det var ju genom barn och man började praktisera på badhuset. Ja. Då. Ja, det, ja. Så ledde det till sommarjobb och sen gick jag en badmästarutbildning. Jaha, det är ett bristyrke. Jag, jag har ja. en utbildning. Oh. <laughs> Ja, yeah. ja. ja men grattis ja. En efterfråga Sådant till och med Ja nej, det är det ju ja. Det är en väldigt fin titel ja, Badmästare, du, badmästare det är liksom. ja, men Alla vi som har växt upp under Baywatch-säsongen Är det vad som heter Tycker ja. att badmästare ska man inte underskatta Nej, ja, Det var väl ja. Mitch, Mitch Buchanan ja. Ja, Honom jag strävade ja, ja. efter ja, Jag hade ju några på affischer på, väg, på väggen Ja, ja. Ah, så du har ah, ja. var med AOSimskola ah, mm. ja. då behöll ju kontakten med barn. Mm. Och då bodde jag ett år i Jönköping men kände att, jag att nej här är ju ingen jag känner ju inte folk nej. på stan nej. lilla Tran och så är så trevligt ah. ja. så då ja, håller med dig jag tillbaka Ja, ja. Ah, roligt. har testat lite olika jobb men sen eh, hamnade jag personlig assistent. Jobbar jag i ganska många år. Ah. Ah. Jag hade väl fyra fem olika jobb samtidigt. Uh, ah. Parkården och kaffefrit i sjönköp eller ah. i Junkamålen menar jag. Ja, ah, just det. Och eh, hemma hos en kille som personlig ah. assistent ah. också. Ah. Yeah. Yrke. Ah, ja. du har ju Jätteviktigt yrke. Ah. Oj, oj, oj. Ah. Det ger mycket. Man får ah. mycket tillbaka. Ah. Så det yrket kan jag faktiskt verkligen sakna. Ah. Ah. Vet ni, det är en av, en av de mest vidriga eh, brotten eh, som finns, tycker jag. Eh, de här. Det är, för det är ju organiserat. Där man liksom pumpar eh, ut kulor ur den här branschen. Ja, ah, du tänker eh. LSS- eh. Ja, Och det gör ju att det är många som, som har blivit liksom, för, för pengarna tar i slut, så många som mm. har blivit vägrade assistans eller liksom neddraget bara mm. för att det finns människor som liksom skor sig på att luras. Mm. Och, och de som behöver assistans behöver verkligen assistans. Det, det är ju, alltså, personliga assistenter gör ju, ett, gör ju en skillnad för människor. Mm. verkligen. Oh, ja. ja, det är framförallt. Mm. Jag önskar bara att det var ännu bättre betalt. Mm. Ja, precis. ja, det är många såna yrken som man behöver skjutsa upp för ja, statusen och allting. Ja. Men då, har ju, alltså, vi som känner dig vet att du, du är ju fantastisk just med, med barn och unga. Och även om du inte kanske jobbar direkt med det nu ja. så har du ju behållit en fot genom föreningslivet lite. Bandy. Ja, Trondos Boys. Ja, heja, heja. Ja, heja, heja. Ja, men där är du ju en, en klippa. Men så var det lite fotboll också, eller? Jajamän, ja. TFF är vi med. ja ungdomsledare är kul. Vad är det som får mm. det att... För alla bara förfasar sig över dagens ungdomar. Nej, det gör det ja. inte alla. Nej, men vad är, som, vad, vad är det som får det att tycka det är så kul med barn och unga? Ungar är roliga. Mm. Alltså, mina bästa kompisar är ju mina tre söner. Ja. Du ska ju hitta på grejer med ungarna. mm. mm. Det går mm. inte att sitta med telefonen jämt eller Absolut. vid dataspel. Ja, de gör ju som vi gör. Ja. Vill jag ut och fiska så kan jag ju lyckas få mm. dem intresserade och nu älskar de att fiska. Oh, de ser. älskar idrott. Ja. Det är vad vi gör. Ja. Så det är roligt att vara med ungarna och leka med dem. Ja. Ja. Det, ja, det, jag Men det är, med. är lite samma sak med medarbetare också ja medarbetare. Så gör inte som chefen säger utan de gör som chefen gör. Jag ska ju helst jobba lite snabbare, lite hårdare. ja nej, men Lite så är det ju faktiskt. Och så ska man göra rätt också. Där ja. blir det problem ibland. Ja, ja, ja. Fast, fast det är okej okay att göra fel fast inte göra samma fel hela tiden. Jag. Och, och också kunna erkänna när man gör ja, fel, för ja, den är ju så trist. Jag. Så nej, jag, så. Att, ja, det var en punkt där jag, Ja, förlåt. Men jag, det tycker jag alltid uppfriskar. Någon kan säga ja, men jag, jag, jag, gjorde, jag gjorde nog faktiskt ja, fel. Ja. Gjorde vi... fel. Fel kan det bli. Ja. Då uh -huh. gjorde ni mer rätt än vad jag gjorde. Ja. <laughs> Det ska göra göra senast igår uh -huh. på jobbet, faktiskt. Där med att kunna erkänna att man har gjort fel. Uh -huh. Det lärde jag mig på KOP. Ja, ah, det, det är så otroligt mycket kunskap som ska till för att driva en butik. Ah. Så att hur du än gör, hur duktig den är, så gör du fel. Ibland blir det fel. Och ah. två första åren på KOP, nej det är nog systemet som är konstigt. Ah. Och nej det där förstår jag inte hur det gick till. Ah. Och okej okay, det var jag. Ja ah. ah. <laughs> ah. ah. ah. <laughs> ah, men det är ju tufft. Jag tänkte just på det här att konsten att kunna säga att det blir fel att tänka på det här. Någonstans måste det vara någon person som råkade frysa 900 doser vaccin ah. och det blev fel. Och när jag hörde det, för jag är ah. också så där tycker man, ah. att man måste vara och om man inte får göra fel. Då vågar människor inte göra någonting ah. och då stannar ju allting. Så man måste våga släppa fram att det kan bli fel och liksom lära sig och be om ursäkt hela där. Men den personen som liksom ah. fröstar och ah. tänker, jag undrar, det är tufft att gå till jobbet och ta på och bara du det var nog jag som ställde in den brickan. Ja. Ja. Eller, han som, som, eller har... han som styrde fel styrde Suezkanalen. Ja. Ja, det ja, var ju lite rökigt liksom, istället för att ankra upp. Ja, men kanske. det tänker jag att det, jag att det kanske inte bara är en person. Nej. nej, det det är det det väl underlättar inte. Vi inte, men då är du det här, kan Det vi... ännu värre om de är fem som styr samtidigt. No, hur, men jag tänker jag... att det kanske bara inte en person äh, så... äh, ja, ja, massa, ja, massa omständigheter ja. man kan skylla på. Ja, men har vi kommit fram till konsumen? Nej. Jag jag det, nej, där, samtidigt som nu ska vi se personliga där så var jag också på Dressman i ett antal år. Ah, ja, ja, just det där just var det jag också. Ja, Sjutton är jag. du? Du ja. var 40. för ah, gud vad du har herregud. jobbat. Ah. En av Sveriges ah. bästa dresmanbutiker. Ah. Ja, faktiskt. Ja, ah, för fan. När David jobbar där i alla fall. Ah. Eller, ah, eller innan, ah, eller efter. Ah. <laughs> ja oh, okay. alltså, Det oh. var ju väldigt, väldigt roligt. Var det ja. roligt? Och, ja, ja, ja, absolut. Och mm. då, det var väl då man kom på att man faktiskt var en säljare. Ah. Ja. Ah. ja. Absolut. Oh. Och, och som sagt, då hade jag väl fem jobb samtidigt ungefär och for lite emellan. Ja. Men sen var jag inne på Ineva, vad hette skinnbutiken, och skulle köpa en skinnjacka till mig själv på en ja. lunchrast. Ja. Och gick därifrån och hade beslutat mig för att jag skulle ta över en skinnbutik. Ja, du Nej, vad vet. häftigt. Ja. Ja, det var det magkänslan då som liksom styrde lite. Ja, men det är ju roligare att jobba åt sig själv tänkte jag. Ja. Ja. Så nu kör vi. ja. Och det var en väldigt bra skola. Ja, ja det var tufft. Det är tufft. Var det det? Jo, ja. det är tufft. Ja. Jobbar sex, sju dagar i veckan. Ja. Jag har väl någonstans räknat ut att jag hade tre veckors semester på sex år. Ja, du vet. Den ja, den är rätt. Ja. Det, det är inte bra. Nej, Nej det är inte bra. jävla bra timpenning heller. <laughs> jag inte. Nej, och det var ju en stor butik med många produkter. Och, ja, ja. Resväskor, handskar, plånböcker, ja. Men då fick du sätta dig in i hela den där branschen och ja. produkterna. Och liksom. men för du har inte hade, hade det släkten. Då? För var och det var någon annan körsnär i Tranås? Skindavid brukar jag ju kallas. Ja, så det finns ju någon... ja precis. Ja, <laughs> ja, det är ingen person jag känner personen. Nej. Men jag har ju blivit kallad Skindavid ja, efter kul. någon... Ja. ja, just det. Nej, Skindavid finns nämnd i den här jättefina röda boken. Ja, om Tranås hundra år. Ja, mm. nej, nej, nej, den innan där det är en massa hjältar. hjältar. Och, och den recenserade jag för korran. Jaha. Den boken. Och då fick jag ett jätte... Och, där, och då skrev jag just, då, just, för just den texten om Skindavid. Mm. Var, var, var väldigt sådär... Oh, vad fint. Alltså det var, mm. det var en så fin text. Mm. Och då fick jag ett brev från några släktingar till Skindavid så att de tyckte de var så glada att jag hade den. Ja, oh, vad roligt. Prana. Ja, ja man blundade. Hur, hur, hur, hur länge drev du den? Sex år. Det var så länge. Uh -huh. Aj, man, uh -huh. eh, sen kände man ju det här småbarn jobba uh -huh. jämt. Mm. Vi fick faktiskt sjukdomsbilder i familjen också. Uh -huh. och då tänkte man om uh -huh. att är det värt det. Det här? finns annat. Mm. Mm. Och då skulle jag bli brandman. Jaha! Jajamän, ja, jag stod din... där och sålde ut min butik och ja. hade bestämt mig för att bli brandman. Ja. Men då kom Daniel Andersson in, min före detta butikschef, ja. och sa att, hör du, du ska till mig. Vad? Ja. Va? Va? Matvaror? Ska jag Matvaror? Ja. Nej. Ja. Ja. Vad tråkigt. Ja. Ja. Ja. Och det, det ångrar jag absolut inte att jag hoppade på det här tåget istället. Lätte du övertalas liksom? Eller var det så? Ja, eller? men det Börja köra och testa. Ja. Mm. Vad kan hända? Ja. Nej. Eh, och han hade bra argument varför jag skulle placeras där, ja. och eh, det var ju fas hans. Mm, roligt så ja, ja, men, ja, ja, ja. Alltså, man träffar ju ännu mer kunder och det ja. var full fart hela tiden ja. Ja. det är jag, alltid folk i butiken ja. jag kan ju inte sitta still på ett kontor med massa papper nej, själv, det nej. går i korta perioder men ja. det ska vara fart och fläkt mm. då. vad är bättre än en matvarubutik ja. då? Nej, men vad ja. roligt ja och här, hur många år sedan är det här nu då? Det är åtta år åtta sedan. År sedan. Ja. Så du får tacka Daniel liksom. Ja, ja, tack så, Daniel. så från tut och sprut till liksom <laughs> sallad och mjölk. Och handfast, handtvål. Ja, ja. Vi ska bara i det där lite. Men ställde du en liksom fråga någon gång så här på kop Should I go? If I stay, it will be double. So you gotta let me know. Should I stay or should I go? you listen to the Friday brunch? What? Ja, fredagsfrannan morgontid i Radio Talkshow här på Hitsa 5, 97,8. som en byggd med Jan Holm och Johanna Lind och David Lago. Stor handelsmogul ja. gäst här. handel är ju skitkul, eller hur? Oh ja, yeah. skulle jag inte svara på frågan. Ja, förlåt. Ska du stanna mm. eller ska du gå? I should stay. Ja, det är bra, det ja, är bra. bra. Ja, bra. Ja, bra. Ja. Vad var skönt. Men jättebra. Ja, ja nej, men alltså, det är ju det, jag vet, jag är uppvuxen på på det som hette Olens eller oh. ja, på, på oh. den tiden då det fanns mat och allt hoppas. Så jag har jobbat på alla avdelningar på Olens utom damkläder. Olens har haft mat oh ja. Uh -huh. oh ja. Sen sen vad heter det? Ja, gud. Ja, inte här vet jag inte men jag jobbar jag jobbar inte på Olens i Tranås. Nej nej. Johan hade väl matta. Där Willis ligger nu. Oh. Där uppe var det ju Olens ja. rätt tempo. Mm. Nej, Johan sätter den. Okej, och jag, ty jag tycker fortfarande att det är jättekul. Alltså, jag skulle kunna tänka mig att jobba i butik. Alltså, ja. det är skitkul. Mm. Bara liksom och, och, och, och, det, och det, som, det som man skulle kunna göra som, som butikschef. Mm. Det är att man skulle kunna ta kontakt med dagligvaru dagli den dagliga verksamheten. För du har en massa resurser du skulle kunna få in i din butik, tänker jag. Mm. För det är vanliga människor om man använder det slarva uttrycket. Alltså att det här, det här monotona. Det mm. kanske man tröttnar på. Mm. Men det vet jag som min, min yngsta mm. dotter. Hon älskar när det är samma sak hela tiden. Mm. Mm. Så att man ser i de butiker där man har där man har bättre... Någon, någon eller några stycken som, som är under LSS som jobbar i butiken. Mm. Där står alla etiketter på ärtshopp liksom, i burkarna står rätt. Det är inga mm. jävla streckkoder som skyltar mot ansiktet utan det är produktnamnen och allt. Mm. Och så mm. alltså, de är fantastiska. Ah, förlåt. <laughs> jag gick bara en vill du vill på du det? Här, liksom, så här. Det är en perfekt diagnos om man får ja. säga så för mm. att hålla ordning och reda. i hur? Ja oh, men det är ja. det. Ja, det är oh, ja. Ja, jag, jag har hjälp. Du har det. Ah, vad kul, ah, vad roligt. Ah, vad roligt Sånt gillar vi extra mycket. Men du, KF bildades 1899 eller något sånt där. Det är jättegammalt. fantastisk bra idé från början. Är det fortfarande lika bra idé? Det tycker jag. Absolut. Vi är ju kundägda för att vara enkla och förklara. Är du medlem i kop så äger du kop Då har du rösträtt. Du får tycka och tänka. Mm. Alla pengar går tillbaka in ja, i just, föreningen. Ja. Som ett lite så här cirkulärt krets. Ja, och prata och, och, och, och pratar hållbarhet. KF pratade hållbarhet, eller kooperationen pratade mm. hållbarhet långt innan begreppet fanns. Mm. Mm. Har ni sett eh, tv-reklamen det sista. Mm. Nej. Nej. Hållbarhetsdeklarationen. Man alltså, kan ladda okay. ner en app. Och kolla. Du ska en vara och kollar hur bra är den här. Ja, men, ja, men ja det vet jag. Ja, ja, mycket, jag det klar, hur mycket men, men, vatten ja. går åt det hur mycket är lokal främt. befolkning arbetar med detta. Ja. Men är det er app, är det inte den av VVF-app också? Är de samarbete med olika eller är det eran app? Det är samarbete, men det är kort som ja, har tagit fram. Det är Coop som har tagit fram. Jättehäftigt. Den slår vi ett slag. Ja. Den är jättespännande. Mm. Mm. Ja. Om man verkligen, för jag tror att man tror vissa saker. Och så kan man kolla att det man tror kanske är grisigt inte är så grisigt. Och tvärtom. Mm. Jo, ja, men vill man vara medveten om vad man äter? och ja. så, så... Vad heter appen? Ja. Man går in på k.se och laddar ner ja. den. Hållbarhetsdeklaration. Hållbarhetsdeklaration. Mm. Den ja, måste ladda ner Det ska Nej, man... vi göra. Finns det för iPhone? <laughs> Det tror jag det gör. <laughs> ja. men, men ska vi då? Coop. Ja. I, i, i boken oh. säger vi fortfarande konsum. Mm. Det är mycket bättre. Ja, man ko hör up. många olika varianter där. Och vad säger ko, man? Konsum är många som säger ja. av de lite äldre. Ja, ja. precis. Ja, ja. Det ja, jag säger ja. Ja, ja. Ja. ja Jag säger inte ens domus, jag säger domus. <här> <här> jag domus. Domus. Ja. Alltså en jättestor domusbutik i Mjörby. Mm. Ja, jag tycker man kan få säga vad man bara vill faktiskt. Ja. Bara man handlar. Ja, ja man bara, man handlar bara, bara man handlar och bara man trivs. Ja. Men nu, David, hur många anställda har ni i butiken? Vi är 18 stycken tills vidare anställda och sen ja. har jag gått om extra jobbar också. Just för det. personalrullar. Ja. Jättekul. Ja. Men ni har, ni har, ni har ja. här, gal, gal, galna öppettider också, eller? Ja, ja, lite lagom galna. 6 ah. till 23. 6 ja, till 23! Eller man ska tänka på dygnsvila när man bygger schema. Ja, det är jättemycket att ja, tänka. Det verkligen. är väldigt uppertider. generösa öppettider. Oh, ja. ja. Men har, har ni haft extra öppet nu också så här, för, för under pandemin? Nej, det har vi inte. Vi har ju så, så bra öppettider ja. så att det är ju lugnare Sen i åren dyker upp på morgonen. Jajamän, liksom. ja. ja. Sen är det ju ändå en utmaning som vi har haft det sista året att försöka tillgodose alla mm. kunders behov. Mm. Förra våren det är ju bara att erkänna att man vart ju av oroliga äldre som inte vågade och skulle gå ut i butik. Ja, Hur det. ska jag få tag i min mat nu? Ja. Hur ja. löser ni ja. detta? Ja. Då hade jag velat haft online ja. Ja, det. som jag faktiskt är här för att Ja, ja, precis. Ja, vi är på väg. Ja. Det, det, det är bara det är ingen brosk. Nej. Nej. Men, jo, men när börjar ni med det då? Ja. ja, men det är ju jätte för det första då liksom så, här, ja. så så tänker man så här. Funkar sånt. Men det är en gång var gubbe som får... ja. jag frågar jag frågar åt en vän. Funken, ja. Alltså hur, fun... Om man, hur funkar Nej, det där vi... Det funkar inte alls. Vi körde igång ändå. Ja. Ja, ja. ja, det funkar jättebra ja. med ja. Kul. Kan vi säga att vi är online. Men, men kör ni runt och sådär? Berätta, hur funkar det? Jag, säger så, ja, men jag är lite ja. orolig. Jag ska, vi ska inte lämna ja. bort det utan Jag är, jag är fan, men jag har... Lite teknikrädd, är du? Jag är lite ja. teknikrädd jag. Och ja. sen mår jag inte så bra. Så Nej, jag, är inte så där, jag är inte jättesugen att bli, att bli sjuk. Ja. Liksom. Så att jag tycker det låter lite mm. intressant. Men ja. ska jag då gå upp och ladda appar? Och fan, måste du nu igen. Jaha. Du behöver inte ladda ja, app, ja, okay. eller? Ja, okay. Du kan, men du behöver inte. Ja. Du går in på co.se. Okay. Och trycker att du vill handla. Ja. Och sen väljer man till att börja med vilken butik du vill handla i. Okay. Och sen sitter du hemma i lugn och ro i soffan. Och går Eller, igenom sortimentet då liksom? Ja, är det kategoriserat väljer. då? Det är kategoriserat. Ja, det är för... och du, vill du ha äpple så skriv äpple så ja, kommer aha. det fram vilka okay, sorter aha. som finns. Ja. Så och hur många det... man vill ha. Klickar ja. Man? Ja. Ja. Och sen och det... är det ett minibelopp på 500 kronor av dig. Ja, okay. Du ska ja. handla för över det. En nettavgift på 49 kronor för ja, att, att vi plockar inte så ihop så det åt farligt, ja, en. serviceavgift liksom, avfattas bara. Ja. Ingår påsarna? Påsarna ingår inte. Nej. Och, och det här, det, jag trodde det skulle vara ett på. En, det här är en av de största och viktigaste punkterna med online. Ah, okay. Ah, okay. Ah. Hur plockas kassen och ah, hur just det. många kassar yeah. ah, man har just det. Ah, just det. det är ju jätteviktigt. Varför ah. då? Jo men så man tar tomaterna du, i botten. handlar? Ja. Då vill ju du ha det i din ordning efter hur du ska plocka in ja, det i skåpet hemma. Ja. Nej, det sitter över. nej ja. nej. Nej, nu, nu tittar jag på fel person. Ja. Jag och ja. något. Absolut ja. du så är jag det. Handlar så jag det. Då så vill det. du ah. ha ordning och reda. Du vill inte ha äggen i botten. du vill inte ha en ah. Alla frysta grejer tillsammans. så Jag bara kan hälla allting i boxen. Liksom. <laughs> ja. Och ingen gurka på det frysta. För ah. Då är den körd. Det får man till och med tjata om. Att, sätt inte gurkan så långt bak i kylan. Mm. Det är lite kallare längst bak i schiljonen. Det går inte går bra. Du ser ut som att du är på ja, hon är hon Nej, hon är inte med, hon är inte med. Ja, men du hur, hur löser här. man det då? Mm -hmm. alltså det, jo, men det är där våran uppgift är att se till att det blir bra. Ja. Du måste ha en nöjd kund i slutändan. Ja, För är vi det... får ju ett jätteansvar när vi ska plocka åt någon annan. Ja, det är väl klart, annan. det är väl klart. Ja. Alltså det, tar det, det tar tid. Det tar jättemycket tid. Ja. När jag ringde till dig för några veckor sedan och var det komma hit så var du ju lite <skratt> stressad. Du hade jobbat <skratt> lite mycket med att packa på så här. <skratt> ja. Ja. Ja. ja Och det här är ju en av de häftiga grejerna med att du kan ju lägga en order fram till klockan 23.00 på kvällen. Och hämta klockan 10 dagen efter. Ah, Okej, okay, så det blir ju liksom... Det är julafton varje dag ah. för oss när vi kommer till jobbet nu. Ah, Hur många kassar ska vi plocka idag? Oh, ah, Hur planerar ni den personalstyrkan? Det, det vet jag inte. <laughs> nej, nej, Men du? då tänker jag, jag det, det, finns det. Ju vissa, jo, det, det finns ju vissa produkter som blir problematiska då, till exempel sådär. Mm. Apelsin i nät, mm. till exempel. Mm. Alltså det är ju, oftast är de... Är den problematisk? Nej, ja, men det är en väldigt god produkt. Ja, är... De är lite mindre än de De är mm. faktiskt mm. godare än de här som bara där du betalar för jättemycket för skalet. Liksom. Uh -huh. Eller hur? Uh -huh. <laughs> så liksom, som sagt, då klarar du liksom En fälthaubit tar sig inte igenom skalet på en, en sån jävla apelsin. Men, men, men, men däremot är det så att längst in i det här nätet <laughs> så ligger alltid lite sämre apelsin. Så man, det, är liksom, det, är inte, det är inte lätt att ja, hoppa en sån rackare. Eller så har de dålig grönsaksavdelning där jag handlar. Ja, och där gäller det ju för så verkligen gå igenom. Oh ja. mm. för skulle jag få det hem att jag själv har plockat på mig, oh. det kan kanske köpa liksom va? Mm. nej det får inte hända för att inte prata om avokado mm. ja. alltså. och den skulle du behöva skära upp varje ja. avokad ja. Innan eller, du lägger ja. i den. eller du... betala sju miljarder för att få en som är mo alltså det tycker jag det är en de roligaste produkterna mm. Ja betala extra för en mogen alltså. mm. det snacka om business ja, verkligen. Ja. Ja. Ja. Ja. Men, du, ja, men sen då så, så, så, så, du, så du, du har i stort sett är det, är det den ordinarie personalen som ska hinna med det här också då? Eller? Ja, de sa ju till mig att eh, du bör ha samma person som gör detta hela tiden. Och jag okay. tänkte, nej, det ska jag inte alls ha. Det vi ska band. vara olika. Ja. Det löser vi. Ja. Jag kanske har backat lite på den punkten. Okej, okay, ja. ja. Mm. Mm. För att... Nej, det är otroligt mycket moment i det. Ja. Vi går ju runt med en dosa som ser ut ungefär som en telefon. Och så ja. blippar vi av varje vara som ska vara till en ja. order. Då, så det, det går inte att plocka fel. Nej. Och så får ju kunden också välja om en vara är slut- får vi ersätta med en likväde eller får Aha. vi inte? Ja. Det är upp till kunden att besluta. Ja. Och det kan ju vara en utmaning känsligt. ibland. Och har du då valt att köpa eller så finns det ingen alternativ produkt. Nej. Vad blir jag göra då? Kvar ja, ja, det är ju kvar men kasse, kasse, ja, Det ja. var meningen. Nej, det här, vilket minfält vilket minfält nu, nu, nu var det minfält. ju. Nu, det Och, ju. Ja, men då, då, jag tänker så här vilket, det måste ju vara en fantastisk fördel för dig som tycker om människor så mycket som du gör ja. som kan hantera för jag jag blir ju uppretad. Jag kan ju höra i mitt huvud vilka klagomål du får in eller vilka synpunkter du får in. Mm. Och jag förstår, jag vet ju själv vilken tid det tar att gå och handla en veckohandlingslista. Oj, oj, och det tar otroligt tid för er att gå och titta. Och blev det ja. rätt äpplen nu och sorten och... Ja, det där är ju beundransvärt. Om man ska se till det lönsamma då som butikschef vi så göra. Ja. Det, det är en kostnad ja. för oss, ja. absolut. Mm. Men det är också en bra service och det är ja. service det handlar om. Ja. Vi ska ha nöjda kunder. Och absolut. Det, det finns ju så mycket tid för personer att spara i detta. Jag men, så, men jag, jag inte De alltså, Jag tyckte 49 nej, nej, nej. kronor var jävligt billigt. Alltså. Ja, det ser du. Du ja. börjar ju svänga nu. Ja. nej men Jag tror 79 tror jag liksom. alltså, känns som en mera... Ja, ni kan ju inte höja nu. Det ju inte. Ja, är... men jag tror att det är fler som tar 79. Jag äh, <hör> pratar om mina ja. kostnader. <hör> ja. Det kan stämma den som säger. Ja, på. <hör> ja. <hör> ja. <hör> ja. Jag vet inte om det är Stig eller Monika eller vem det nu är som tar det jag har ingen koll på det <laughs> Nej men eller hur, jag med för det, det... Det, är ja, men det är... Det är sanktilt. samma priser som i butik, ja. mm. så att, nej det är jätteomtyckt. Ja, det förstår jag, Och det smidiga här. Nu, kör ni hem på påsarna till folk? Nej, för då pratar vi en helt annan business, ja. Ja. det är ju väldigt mycket kontroller med rätt temperaturer och ja, just det. Ja, precis. så här. Så mm. att hemkörning är en helt annan procedur. Ja. Men det smidiga här, vi har ju en fantastiskt stor smidig parkering. Ja, ah, ah. den är jättebra. Ah, när man ah. kommer fram till avhämtningsplatsen så, så, så har man fått ett sms med ah. en länk. Ah. Och ah. öppnar man den länken och så skriver man i bilens registreringsnummer. Ja, ah. ah, så det är främt. Och då ah, så ska så. vi inom ah, alltså. tre minuter vara ute med kassarna. Det, det låter ställer som vi... McDonalds som McDonalds. Ja, ja, och ja, ja, ja. Det är ett mål i alla fall. <laughs> Målet är det. Ah. Ställer in kassarna åt kunden i bagagen ja. åker hem. Ja det, tid. Det ja det är häftigt. Vad mm. får ni för, är folk tacksamma och glada? Säger de ja, tack tack och ja. vad har ni fått för det? Jo men de är jättenöjda, ja. absolut. Sen finns det alltid utmaningar när man kör igång saker och ting. Absolut. Att vi ska ha rätt sortiment hemma, mm. att alla varor ska finnas. Mm. Det går oftast bra. Ja. Ta som i dessa tider. Det står containrar i varenda tull som mm. står yeah. fast. Ah. Så ah, nu, nu får man inte ens hem alla varor för det är brist på containrar. Ja, ah, det är inte du Allt är att... ah, kan hända. Ah. Och då är det inte Suezkanalen. Mm. Mm. <laughs> Nej, det är inte att det, du för... är det är Och det kan ju faktiskt vara brist på varor. Och, ah, och, och, och det, ah. det, det svider när man inte kan leverera det kunden vill ha. För vissa varor kan ju faktiskt förstöra en hel middagsplan. Men. du David... Men allt som oftast så funkar det. Så funkar det. Mm. Om, man om man tittar på, om man tittar på liksom näringskedjan Coop mm. så, så finns det massa olika Coop, Extra och Coop, Whatever och Coop. Coop, Extra Coop. finns, Coop, extra, finns Coop. kanske inte längre Vad va, Vi var va, för, för va, detta Coop, Extra. Vad va, va är, va, är, är det? Heter det bara? Är allt Coop nu? Eller? <laughs> nu är det Coop. Är det så? Stora Coop och Coop. Det är det som är, mm. liksom. ah, okay, Sen är det klart att du har olika klassningar internt. Det är stor nästan, butik. Ah, du har. Men det är en ganska stor butik tror jag. Har ah, är. vi är en F04 heter vi. Där ser du Jag tycker den... det här låter bra. Ja, ja, med som där, A4 fast med. <laughs> F. <laughs> ja, ett A4. Och det är standardstorlek som ja. man väljer ja. ju alltid ja. A4. Men du, då måste vi. För, alltså, tiden bara rusar. Så vi börjar mm. faktiskt närma oss Nej, slutet. Men jag har några frågor. Vilka är det som använder den här tjänsten nu? Är det seniorer också? <sem> Nej, <Jungnet> <De>, barnfamiljer och seniorer. Du spar ju tid, man oh. så kopiös med dig Mm. Och, och just de här kunderna som inte har fått sin andra spruta än och ska ja. tänka sig för, de hittar. Oh, ja, det är, är jättekul. Så det här är Men alla kommer det här få, när, när, när vaccineringen är över då? Och är jag släkt? vet inte, men sista veckorna så har jag varit så glad för jag har träffat kunder som jag inte har sett på ett år. Ah. Och så säger ah, de ja. nu har jag fått andra sprutan. Ah, nu ska ah, ah, jag äntligen ah, vara ah, ute. Ah, ah, och man kan stå och säga välkommen, ah, jag har saknat ah, dig. Det är ah, jätteroligt. Ja, och sen är det väl kanske så att man Shoppa kanske mer när man är i butiken. Mm. Alltså man passerar den där, ja men det är klart att vi ska ha ett sånt där litet påskägg fyllt med sånt där också. Så, alltså ja, sånt. ja, online får ju inte ta över helt och hållet. Nej. Du kan ju lägga en stor order en gång i veckan ha. så man slipper bära dessa tunga ja, kassar och, ja. och, och känna tidspressen. Mm. Men sen ska man ju absolut komma, hem, komma in och stöd handla lite. Ja, mm. ja. Men på något sätt så är annars väl inte det här jag... näthandeln som är lika, lika uttalat hot mot butiken. Alltså det plockas från butiken. Tänker kanske kommer jag alltid prata med om att alltså, du ska handla lokalt, stöd din lokala, du ska inte ja, handla på nettet. Ja, men då är det här är just, det står ju inte mot varandra på samma sätt. Så mm. visst vore det fint om den här servicen fanns kvar även efter pandemin. Absolut tycker ju jag. Ja. Ja. Oh, ja. och det kommer att bli så pandemin har ju skyndat på det. Ja. Men är du David, av, av alla av alla eh, produkter som du har i din butik ja, ah, vilken är den bästa tycker du? <laughs> Och inte är det hård tvål. Nej, det är inte det. Nej. Men ni säljer hård tvål. Oh, ja, men nästa oh, gång ja. du ser någon håller en hård tvål tycker du ska ta fram en flaska och säga Nej. att fredags har rekommenderat stället den här. Nej, Nej men barnängen Nej. tror jag. Det finns en koppling mellan barnängen och kooperationen också. Tror jag, faktiskt. Ja, det är det. Ja, det vet igen. jag inte, men det hittar jag på bara. Mm. Den bästa varan, ja. den är inte lätt. En Nej. ensam matvara är ju svårt att göra en middag. Ja, ja säg inte det. Nej men om kunden fick välja så är det några de senaste åren Nocco. Vad är det? Nocco. Drycken Nokko. Nocco. Jag vet inte ens vad jag Nej, är. Nej jag heller. Ja. Ja. Är det som pucko fast nu. något annat? <laughs> vad är N? No vad har vi Kanske? missat ja, nåt? Alltså, vi som ska ligga i framkant. Ja. <laughs> ja. Vad är det? Det säljer man Palvey så. Nu måste ni gå hem och googla. Ja det måste du göra. Ja men du får ju säga vad det är. <laughs> Nej, nej, men vi tar nej, en klippfängel. Ja, ja, så... Är det med CK eller det... 2K? Nej, 2C. Jag känner igen loggan. Ja. ja, ni har verkligen inte hängt med. Jag kan nej, inte, nej, verkligen inte. Fy helt pinsamt. Men en som har hängt med, det är David Lago, som ja. har hängt med hela timmen. Ja. Man blev verkligen impregnerad. Ja, ja teknikstrul eller hur? Ja, och, allt, ja, och allt. Och tack uppa. snälla, David. Ja. Att jag orkar. Ja, jag, jag trodde verkligen. inte jag skulle få en syl i vädret ja, mellan er två Jag trodde att fick det faktiskt. Jo, men jag är den de Ja, ja. <laughs> och alla ni där ute sköt om er nu, ha en riktigt trevlig helg och gå in och kolla på kop.se och så välj ja. tran och, så, och testa och handla nästa ja, gång bara, ja. och, bara och gör det allihopa nu på en gång när <laughs> David oh. <laughs> så ja, utvilad ut så låt honom jobba <laughs> ja, sköt om er, Nej. ha hej <laughs> Fredagsfrannan, Morgon Tilly Talk Show, med Janne Holmbom, Johanna Lind, Hits FN. Ännu fler hits kommer strax. Ny timme med nyheter. Hits FN 97. Det här är de senaste nyheterna från nyheter. Tre raketer har träffat en militärbas vid en flygplats i Iraks husstad Bagdad. En irakisk soldat har skadats. USA har soldater på flygplatsen och det är den andra attacken på mindre än en vecka mot amerikanska intressen i landet. Ingen har ännu tagit på sig attacken.